Radio. Alltså jag förstår att det låter tokigt men Ja, jag kände det verkligen Hur det var nåt där ute som Hur det drog mig till sig En märklig kristallcirkel En okänd farkost Och ett ensamt utsatt vittne För vilket priset för sanningen skulle bli högt Men samtidigt så var jag ju rädd att någon skulle skratta åt mig. Tänk om jag har sett fel. Den här historien utspelar sig en kall vinternatt 1976. Du lyssnar på UFO-podden, Utomjordiska berättelser inspirerade av verkligheten. Med mig, Moa Gammel. Det här avsnittet handlar om- Mysteriet med kristallcirkeln. Gyttorp. Det lilla samhället i Norra kommun strax utanför Ebro är mest känd för sin sprängämnesfabrik- som grundades av Alfred Nobel 1864- Fabriken hade gjort sig ett namn som världens första tillverkare av stora mängder nitroglycerin. Och länge var det som om Nobels ande levde kvar över den lilla orten. Genom åren drabbas fabriken av flera dödliga explosioner. 1964 inträffar en av Sveriges största olyckor med åtta döda och 20 skadade. Det är klart att man tänkte på det ibland. Att det när som helst kunde hända igen. Tolv år efter explosionen, en kväll i januari 1976- lämnar Maria Sundin hemmet i Pärsyttan utanför Nora- och kör de drygt tre kilometrarna till kvällens nattskift- på Sprängämnesfabriken i Gyttorp. Jag, jag har alltid varit en nattmänniska. Och så är jag väl lite av en sån där <laughs> ja. ja, jag menar, Jag gillar att vara för mig själv- och det hade väl vissa åsikter om. Väl framme vid fabriken går Maria vidare den vanliga rundan. Stämplar in och byter om till uniformen i ett av omklädningsrummen på bottenplanet. Sen går hon upp till kontoret och löser av kollegan på driften som suttit där sedan eftermiddagen. Ja, det första man gjorde det var att gå igenom dagsrapporten och jämföra med gårdagens skift. Då. Ja, för att se om det fanns några avvikelser. Och sen tog man nattens första kaffe. <laughs> ja, det gjorde man. Kvällen följt av natten bjuder också på en rad inspektionsrundor. Den stora fabriksbyggnaden ligger alldeles till strandkanten vid Skönviken, strax utanför Örebro. Vid halv elva har Maria hunnit med ytterligare två koppar av det bästa pulverkaffet när hon går ut på sin tredje runda. Veta fabrikens stora panoramafönster som vatten mot sjön stannar hon till och ser ut över stranden. Snön ligger centimeter tjock över isen och den mörka skogen avtecknar sig mot natthimlen. Plötsligt får Maria en känsla av att vara iakttagen. Ja, det var så märkligt för jag stod där själv och jag visste inte. Om det var mina ögon... Ute på den mörka sjön framträdde konturen av ett stort mörkt föremål. Plötsligt hände en ljusrad upp. Ja, först så tänkte jag att jag skulle ringa efter någon som kunde komma och undersöka saken. Men samtidigt så var jag ju rädd att någon skulle skratta åt mig. Tänk om jag har sett fel... Men under natten som går kan Maria inte sluta tänka på vad hon sett. Varje gång hon går ronden förbi fönstret stannar hon till och ser dig igen. Ljuset. Den mörka farkosten. Ja, jag förstår om det låter tokigt. Men plötsligt kände jag... Ja. Jag kände hur det var något där ute och hur... Ja, det drog mig till sig. Hon dras ner mot sjön. Som om en osynlig hand styr henne ut på isen i riktning mot föremålet. Hon kommer närmare och närmare. Rader med ljus visar sig vara öppningar. Som fönster. Långsamt närmar hon sig. När en våldsam kraft slungar henne tillbaka. Och hon blir likande på den hårda isen. Det kändes som en tryckvåg som slog emot mig och jag bara att jag har kommit upp. Ovanför henne tänds himlen upp. Nedtryckt mot marken ser hon i samma stund hur föremålet lyfter från isen. Och var ljusen? Jag vet inte hur många de var men det kändes som hundratals. De bländade mig helt och sen och sen var allt borta. Klockan visar på 04.00 och den svarta farkosten syns inte längre till. Den är helt uppslukad av himlen. Skakad återvänder Maria till fabriken där de försöker samla tankarna- Baka på kontoret gör hon en märklig upptäckt. I uniformens vänstra ficka hittar hon ett litet ovalt metallsmycke. Det var en slags medaljong eller något med mönster i mitten. Jag tänkte att det måste ha varit någon kollega som har råkat ha min, min rock av misstag. När Maria stämplar ut och lämnar fabriken på morgonen har hon bestämt sig. Hon tänker aldrig berätta för någon vad hon upplevt under natten. Ett löfte som ska visa sig vara svårt att hålla. Nästa kväll, när Maria Sundin kommer till jobbet för att stämpla in- möts hon av sin chef och en kollega. De ser bekymrade ut. Det har varit tekniska problem på fabriken hela dagen. De sa att elen kommit och gått och att maskinerna på driften lagt ner helt- Enligt fabrikens tekniker har man kunnat fastställa att felet uppstått under en tid på natten då Maria varit ensam i fabriken. Och nu vill chefen höra hennes version om vad hon trott orsakat strulet. Ja, vad skulle jag säga? Det var mycket pengar som tickade på medan driften låg nere. Det skulle skrivas en rapport och jag kände att jag var tvungen att säga något om det som, jag, ja, om det som hänt. Så att de inte fick för sig att det var jag som hade orsakat det här. Maria berättar för sin chef vad hon varit med om ute på isen under natten. Först tänkte han väl att jag var helt galen. Men sen kom jag på att jag kunde visa honom platsen på skön där jag sett allting. Efter viss övertalning går chefen med på att följa med Maria ut på isen. Och där, i snön, där hon bara några timmar tidigare upplevt mötet med farkosten uppenbarar sig något som får dem båda att dra efter andan. Det var ett stort avtryck på isen. Cirkelavtrycket mäter 40 meter i diameter. Men det märkligaste av allt är att i mitten av cirkeln bildats tunna, jättelika kristaller som pekar rakt upp i ett komplicerat mönster. <skratt> Hallå, eh, eh, eh, om man tar och lyssnar lite grann här nu. Några dagar efter Marias upplevelse på isen skakas fabriken av en explosion som dödar en arbetare och skadar en annan svårt. Vem är ansvarig? Olyckan inträffar på en utvecklingsavdelning där företaget framställer Nitroform, ett medel som används som bränsle till raketmotorer. Vi har ändå inte kunnat fastställa vad den här olyckan beror på. Vi har ju ett antal indiser att gå på. Det är den första dödsolyckan på fem år. Och på morgonen inför den samlade pressen försöker informationschefen Lars Ginsborg förklara vad som gått fel den här gången. Kan det röra sig om någon form av sabotage mot fabriken? Rör det sig om protester mot vapenindustrin? Kan den här cirkeln ha något med explosionen att göra? I ett försök att försvara Maria berättar informationschefen om kristallcirkeln och farkosten hon sett. Men att det inte har något samband med explosionen. Plötsligt riktas blickarna mot den tysta fabriksarbetaren och Maria försöker svara på journalisternas frågor bäst hon kan. Bilderna på cirkelformationen över vikens is och Marias vittnesmål blir på bara några veckor en internationell världshändelse och lockar under året som följer inte bara dit ufo-entusiaster utan även turister från stora delar av världen som alla hoppas på att få ta del av det oförklarliga. Men dödsexplosionen kastar en mörk skugga över bygden. Och när kristallcirkeln under de efterföljande veckorna inte får någon bättre förklaring- riktas misstankarna om att det tekniska haveriet, följt av explosionen- orsakats av någon eller några på fabriken. Och närmast till hans att få skulden är Maria. Jag vet att det fanns någon de på fabriken som... Som inte gillade att nyheten om den där cirkeln läckte ut i tidningarna. Att det drog till sig onödig uppmärksamhet, som de sa. Och ja... Ja, det var väl det i slutändan som blev droppen lite. Idag arbetar Maria Sundin inte kvar på fabriken. Huset i Pärshittan används nu med bara som sommarstuga. Det blev ju ohållbart i längden där... Trots att de bevisade att jag inte hade något med explosionen att göra. <laughs> ja, jag kunde inte ens gå till matafärn längre utan att de stod där och grodde. Ja. ja, folk vill ju att det ska vara som det alltid varit. Som vanligt. Och då... Ja, då passar det inte att man kommer att påstå att man har sett något som... Nej, Nej det, blev, det blev för trångbot till sist. Maria är inte ensam om att observera ett okänt föremål över det lilla samhället den där natten i januari. Samma kväll är sjuksköterskan Sonja Lind och hennes man Håkan som vanligt ute på sin promenad med hunden. Runt halv sju på kvällen, några timmar efter att mörkret lagt sig- på paret syn på ett glödande ljussken över viken. Vi var ute på en promenad och så plötsligt så började vår tax skälla. Och vi stannade till. Och det var då vi såg det här eh, ljuset över sjön. Det var helt otroligt. Det var ett skarpt vitt ljus. Var det än är som rör sig där ute så är det helt ljudlöst. Det vita skenet går från att vara helt stilla- till att det nästa stund flamma upp i ett stort ljusklot som stiger lik raket mot himlen innan det försvinner. Först 30 år senare avslöjas någonting som kan ge en förklaring- till både parets iakttagelse och den mystiska kristallcirkeln. I mitten av 2000-talet har en helikopterpilot av sig till en lokal tidning i Örebro. Han har läst om den mystiska farkosten Maria såg på viken den där kvällen och drar sig till minnes att han, någon gång runt den 21 februari samma år, genomfört en helikopterövning över sjön där han tillsammans med en av sina elever tränat landningar och hovrat över isen. Piloten berättar att de brukade testa att landa Ibland med strålkastarna på och ibland inte som ett test i mörkerkörning. I artikeln ritar han även upp det mönster i snön som en helikopter kan ge upphov till när den hovrar på låg höjd. Maria har jag till när hon får se ritningen. Mönstret på smycket jag hittar i rockfickan under natten och mönstret som piloten ritat upp. Det är samma. På sin sida om helikoptern fanns ljuslanternor. Tillsammans med den snö som yddes upp av helikopterns rotorblad kunde det antagligen upplevas som att ett ljusfyverkeri skapades. Men även om helikopterpilotens vittnesmål kan förklara det ljusa klot- som paret såg under sin promenad på kvällen- så kan den farkost Maria Sundin såg knappast ha med helikopterövningarna att göra- då piloten hävdade att han flög över sjön i 15 minuter medan Maria Sundin såg farkosten under flera timmar. Men finns det då någon annan förklaring till den mystiska kristallcirkeln? Kanske hittar vi svaret den 12 maj 1988 då ett ungt par är ute på en dagstur till Örebro Vädret är soligt och vackert den här sena vårdagen när paret kör förbi Samma sjö på vilken kristallcirkeln bildades över ett decennium tidigare. En kraftig vattenstråle sprutar rakt upp i luften. När de kommer fram till strandkanten får de ser något under vattnet som med en våldsam kraft expanderar ut mot sjöns mitt i stora cirkelrörelser. En till synes märklig händelse som senare med hjälp av efterforskningar ska få en helt naturlig förklaring. Det paret får se är explosioner av metangas som samlats i fickor på sjöns botten. Gasens sätt att röra sig i cirklar skulle alltså kunna förklara den märkliga kristallformationen. Även om både kristallcirkeln och det stigande ljusklotet tycks ha sina naturliga förklaringar så förklarar det inte det stora svarta föremålet som Maria såg vid ett flertal tillfällen under samma natt. Det förklarar inte heller varför helikoptern som paret tyckte se var helt tyst. Piloten uppe att han flög över sjön vid fyra tiden medan paret såg det märkliga ljuset flera timmar senare. Och vad var det för kraft som drog med Maria ut på isen och kort därpå tryckte ner henne mot marken? Kan det vara så att någon eller någonting försökte hindra henne från att komma närmare? Cirkelfenomen har både fascinerat och jäckat människor under hela 1900-talet. I september 1991 avslöjade den brittiska tidningen Today att två män legat bakom en del av cirkelformationerna i de engelska sädesfälten. Nyheten slog ner som en bomb och flera av de så kallade cirkelexperterna medger att även de lurats av bluffen. Men det visar sig att de två männen bara ligger bakom 200 cirklar av totalt 2000 dokumenterade. Minnena från natten lever kvar hos Maria. Ibland avlägsna, ibland nära. Kort efter händelsen upplever hon en migränliknande huvudverk som än idag kommer tillbaka- Bland annat när hon utsätts för starkt ljus. Men det tydligaste beviset från den där kvällen är smycket hon fann i sin ficka. Ja, jag vet inte riktigt varför jag behöll det faktiskt. Som ett minne kanske. Ja, det skulle ju kännas fel att så av med det. Ibland kan jag faktiskt bli lite förbannad när jag tänker på det. Ja, men varför var det just jag som skulle bli indragen i allt det här? Jag har aldrig bett om någon uppmärksamhet eller känt att jag måste visa folk att jag tror på någonting. Och... Jag tror ju inte ens på Gud. Men det gör jag inte.